بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد رون ومنغو تاسته ديو مسلمان بحيس جبه دي ناريكي وسيغو أو دي دي انسانان وطر منزبو زعركو ترهرس دي مخا دي دو نقطه بي جاندل زالو لدي یودا چې دا نړی د څه شي چیرې ده څه ده څنګه ده او دوی هم دا انسانان پکې څوک دی د کوم فکر او نظر خووندان څوک بکه څوک دی څوک یې الله بندګی مانی څوک یې څوک یې د موند دوستان دي څوک یې د مخمنان دي چا سره دوستی وکړ په کوم بنیاړو معیار وکړو چا سره سره د مخمنی وکړو د دوشیان دي در کو نبیه د خپل ځان قدر د خپل قدر د خپل فکر اهمیت داره معلوماتي او په این وخت خپل مسؤلیتونه به را معلومي چې موږ مسؤلیتونه څه شي لرې د غنړې په باره کې دغه انسان په باره کې په دی نړۍ حستي دي د دې په باره کې اوس د مات څومره مسؤلیتونه دي چې تاسو تاسو کوم عمر څه چا سره دوستم او ولیدوسم چا سره دوښمن شمه او ولیدوښمن شم ښه ته شم دی چا نه لری شم ده شان و دا شین به معلومی کیرات. تاسف نه چې د موږ او تاسې په نصابونو کې کاغذ د مکتب او د پانتون نصاب ده او کافه د مدرسې او د منبر او د محراب مجال په دې کې د غړول مفاهیم په نصاب کې نشته ده. یعنی اجتماعي پهنه یعنی انسان پهنه او د نړیواله به سړي او سياسي جغرافيہ امدا حوزه د چې په نړیواله منګا اسلامي تنظیمون از منګا جهادي تنظیمون از منګا هغه جهاتونه چې باید په ټولنه رهنمایي کوي دوی دا برداشت او تحليلي او فیصلی د قزایا او په اړه باندي کل خاموي زرو شړی یونه ری خل غلطه وی خل دیره محدود او منحصر وی په داسحال کې چې عندي تقازا حجم ډیر لوی وی کار قدر دیږي همدې په ډیر لږه باندې قانوی یا کول دي ان شي شي همدې دی ورپن نه وی وی وسایل سره وی په استعمال 파وا په فیاته نه په یخه په حجم نادر کې نو د دې دي پارڅه د قضایا او په اړه باندې د نړۍ د خلکو په اړه باندې د ولستون په اړه باندې د حکومتونو او نظامونو په اړه باندې د ټولن او سیاسي تشکلات په اړه باندې د جنگونو په اړه باندې د سول په او د دهوبن مللي تړونونو په اړه باندې څنګه په زی دی لیکناټو یا اقتصادي تړوونو نه دلکدي آسيا نه ياد سارک ياد شانګای ياد نو تړوونو نه چې موجوده سياسي تړوونو نه دلکدي مخکې دي ورثه تړوونو د دغه تړوونو په اړه باندې موږ تاسو معلوماتو لرو ځکه موږ هم دغه خلک دي چې د نړۍ په دي جرانياتو کې دخیل دي او موږ دغه خلک دي یم دغه تړوونه دي یم دغه ټولنه دي دغه کومل متحده يا نو دي انداره <مدهالي> شديوله دوله دوله سونو دنيلاټونو د حکومتونو د نظامونو اثرنويشتونو ورټاكي څو یو بل باندې تحملي څو یو بل تور په اړه کوي څو یو بل سره جنگوي یو په بل رافرضوي د یو ملاتړ کوي یو ورته غورځوي په دې شيانو باندې چپوښو نبې موږ او تاسو تحلیل تبصره راهنمای د خلکو حقولې شو او دا کوم علم چې موږ حاصل کړی دي دا به خو شو خه یې ستاملولل <خيستيح> شو مثلا موږ تاسې علماء حضرات موږ تاسې پنځه لس کال شپږ لس کال عربي حاصله ټول عمر دی ولوز نه جوړه لري عربي ته ناشوزه کا د چا سپاره شروع کړي د لا پخې پښتو فارسی حروف نه نشته کنه ټیر ډالړې تیر رونغه اف د پکې نشته اول ورزن نه د عربي شروع کړي د فراغت روزي پوری د عربي وایلي خو په پدغه عربي نه اڅ دله شپارس کله عربي وایې چې په نکي بده اسي ور سره پروت يې استمالي وي نه مې 잘ا ته نه ور معلومه دا د ژوند روخه داسې جوړ شوی چې د شانس ر بیا او شي کوي بیا بلشي د څه کنه قیادت او د قیادت علم هو دی امامت علم هو دی علم سكدي سلام علم ده دي نبوت ورثات ده كان ده سياسي اجتماعي بوزي ديني روحي اخبارانه ما علماءهم بعد ان ده شيء دي طولن قياده جديده فيلاسكي هو دي قياده علم خبي قاني في انزويات او ودي رواه مشا بنياب دغه د څه کان څلوخ خلک موږ یو جماعت شین شوې ده د بیا وروڼه ټولنه سربېره کار نه ځکه نخبل حجم ور معلوم ده نه د خپل مسولیتونو اندازه ور معلوم نه کومه مسولیتونه دي څه انده غوځوي چې بیا کله کوم نظام راشي د موږ ول سره نټو ول واخلی خپلیک فلکون لکون خلک افغانستان شي انداس کی کنا مختوبه نه ټول سره پیږي تاسو ولیدل چې موږ تاسو شوور د خډیر درلودل مدارس هم درلودل خانقاو هم درلودل پیرانو صوفیان او بزرگانو مرشدین هم درلودل هو د روسیا د ماسکاونا کومې زمراوی په لاکونو په ملیونونو خلګي رانه پرې دی نه یوازې پرې دی کړ بیرته د موږ په د کمونیزم د لپاره قرباني ورکړي هم خپل ویني ته کړې مې بل چا ویني ته کړې د کمونیزم د تطبیق کولو او عملي کولو او د افغانانو د کمونیس کولو د لپاره ټول وطن پکړواله بدل تر 2 میلیونو څخه انسانان وژل د څه شي لپاره د کمونیزم د نظریه د تطبیق لپاره تر 2 میلیونو انسانان وژل یا د دوی پوژلو کې سبب شول پر دې د دریو کسانو اره اره دلته را وارد ک دلته د دې فکر لپاره فعالیت او اخصارو ته خپل نظریات پر وړاندې سوال دي وخت په دې ریدلو د مرشلونه تیرول قیادت تور رسیدل د نظام د حکومت چارې په لاس کې واسطه تشریع تقنین دای په کې واسطه دhello دحرمت فیصله پلاس کې واغسته د بچو د وژلو د بچو د پریخودلو قانوني صلاحيتونه تر لاسه کړو خلک په زندانونو کې بند کړو دا په داسه حال کې چې دې ولسکې و تیر هم و استاد هم و منبر هم و محراب هم و مسجد هم و د الله کتاب هم و رسول الله صلى الله عليه وسلم احادثه هم هو خلقه مسلمانه هو خبه دي لوي فتنه مخوانه ولايشوان غير مصالحة فتنه توپك نو راغلي لو پیچکش ميچکش سر راغلي انجنران یا لو قلم ملم سر و ماری و سر راغلي کمپنو يک راغلي شا بند برق جوڑا هو شا فارم جوڑا هو کانال جوړاوه چې څوک altitude راولایو چې مخابرات د کاول اچا تخنیکس د کاو اچا پلوټیس د کاول اچات نور ټانګس د کاو فنور شیانی ور په ذهن کې ورځای کړ غوښتل تر دې چې د انقلاب او تحول یو انقلاب یې وبدلون نشه مثبت بدلون کمنفي بدلون د بیل خبره دې وطن بدل کړ سره کنه ترس په دې د نن راتلو لګېبد دا اول دا زکه چې موږ هغه کوم علم چې حاصل کړیو دغه اصلي اصلی یې نه درمو معلوم رات علم حاصل کو بیا چې په کول نه شو او اغه مسؤلیتونه چې موږ متوجې دي درک نه شو کولای را په هغې ډیر لوی مسؤلیت ویه قانی موږ پدې کم شي باندې زه خو کله کله ډېر تعجب کوم لایان یا طالبان یا د مدارس خلک اهل دین خلک چاغوی دا ودو ودو بندرونو توسګاری کی څنګه وسه ات درې ساته چلو ساته پنځه ساته بندر کې وسه لګیا کسی ما د خپلې وړکتو دی د ځواني خاطرې لګیا یادویا سره په دښېانو باندې مصروف وی چغلنه پټولانه پوره اڑل <سؤال> لري نو قضیه پوره اڑل لري نو دښمنو دښمن نه پوره اڑل لري نه دي ملت سرنويش پوره اڑل لري نه دي ځوانانو په تربیه پوره اڑل لري نه دي سیاسي جراناتو په قیادت او د دې په یو توجیه پوره اڑل لري مولا په عالم به فارق په خړه کتابونه به ویلي خبرونه به د علمیت او د مسؤلیت د احساس بوې ناراضي ستحسته به لګي او اس په دې بلایې یو مسره د وشې اندې د غنړې او پیژن اوی په دینالې کې د انسانا څخه راته دي دا او پیژن نړۍ چې او پیژن یې د اهمیت مونږ ته څرشه ده یې د اهمیت د تخپل ځان ځان پکې درک کوو چې مونږ څوک یو چیرته یو شو کله کله یو سره یې یا یو ملت پجغرافی لري حسب داسې دزمکه په داسې او برخ کې پروت چې د نور خلکو مرید دي په لاس کې دي د نور خلکو د ژوند مړی ستونه دي په لاس کې دي د دې په لاس کې دي د دې خلکو په سر نوښ کې تحکُم کولای شي غزې ډیر مهمه وسته بیا درته وای مغزایونه کم نه او چکه خپل ځان او پیژنو خبر کوت درکو کله کله یو سړی د زرو په خزانه باندې ناس په خللوږي مری په لون دي زر وي دیپ کې لولږي مری اس خبر نه دشته زر پراته کله کله یو سړی په تبيډول باندې په فیتریو تبيډول باندې جورشو په پچا هې ته اده راګی چې دا څوک دی ډیر کې یي به دې قنی اخته یي زه نه دا درک کړم نو چې موږ نړۍ او پیژنو په نړۍ کې خپل موقعه من هسه مسلمانان من هسه اسلامي امت نبي دې درينسانان سره د تعامل طریقه موږ انتخابه ولې شو دي نورو نظامونو سره ول وسونو سره قومونو سره د نړۍ د خلکو سره بیا خپل تعمل طریقې انتخابول شو چې د وسر اوسموڅوک دي ټپ کم نظر وګورو دوی هم ټپ کم نظر وګوري دا دوه نقطې ډېر مهمی دي د نړۍ په جندل او په نړۍ کې د انسانانو په جندل راځي چې وره د نړۍ د پیژندلو سلسله کې د اسموکه پیژندل اس په مختصره ډول تاسو خدمت کا ارزکوم چې د اسمکه د چیرته څه دا شکلو کیفیت څه شې دا واټه دا وړه دا اوچه لمده لمدا دا موږ چیرته نور خلک چیرته دي د شین انده کوم الخانو چې مکتوبونه ویلې یا پانتونو ویلې دي د خو یو څه شین ورته آشنایی زګه کتاب ویلې یو څه هم نه معلم دی لخت په زور به یو متن یاد کړ یو څه عبارتونه هدا به نه درکړي چې ځن اوس په اغم چنده نه خونته نه داخسته زکه ما بس چې مسافې مسافې د تو جزيرو ابناو ټاپګانو او د دې شانو واستلاحات باندې تهان پشپس د کړی وی فنورم په دقه په احساس باندې دی احساس په بنیاد نه دی وایي الله علیه وسلم چې دا وس او د مدرسی کتابونه کې خودا ششتن د مدرسې کتابونه کې دا ششتن یو وخت مه په مدرسې کې امتحان اخست دی ورکانه دا مثال بمتصو زاویې لې مدرسې ته نه الخان نیول دي په خاطر شې دې دا فکری سويې ما ته معلومه شي او د دنیا په اړه معلومات عفاقي چتونه دي شډي اوس په کم سنت کې کېنومه کومه درجه کې کېنوم معلومات راته شوی نبي یو رافي درمه درجه د امتحان ورکاو درمه درجه محترمه درجه کتابونه دې پکې ځکه ني مملای ځکه نه شپږم محمد راځنه به پرم ملای ده یادي پرم ملای خپل ته ورسي دلیدو نه ني ملای غمنه منځه ده نبي تختنه ټوکله په غوځه ځکه غزاب باندې بمباري رواني یا مخ شو کلامه ده فلسطین چیرته ده نو مسجد الاقصی چیرته ده دوه نور معلوم وي ده فلسطین کې مول ده د اسقارې حق په جنبهونی ولا او فلسطین خو په عراق کې ده مال خسیف او تدراتو چې د عراق چرتده به چورتو به د اسقارې حق په جنبهونی ولا لکه داسې فلسفونه چورتي برابر کوروسي والو و او عراق په روسيه کې ده مال خته اوس دراتوي چې د روسيه چرتده بیا هم دا اکټونو کول وي روسيا خوب جنوبي افريکا كده مزيته اقشا په فلسطين كده فلسطين بیا په عراق كده عراق بیا په روسيه كده او روسيه بیا چیرته ده جنوبي افريکا كده دي ناقصه په مخ باندې نو ده بیا فلسطين شو ده فلسطين بیا عراق لري دلته په عراق كده ده عراق بلدي جنوب ټول کوچه يدل دلته په روسیه د ټولو خپل لوی وال سره غلې دلته په جنوبي افریقا کې ځای شوه. خچې د درک دای وي نو بیا دای په قيادت مشکل لري کبینا لدی. دا غالم شدیدا دونه کله نه حاصلې. بیا خپل دته پر دیک خارې پر دې پورته خپل خارې خپل پورته پر دې او د تعامل مهرو نه بم دغو معلوماتو ده بنا کوي یو بل نن فتنه وکړه موله حج چیرته حج وای په عربو کې ده مول پنده عربو ډیر چیرته سودي کې ده سودي چیرته ده وای په زګر دې عجسبونه ولیدلې <سؤال> ده تیرې سمندر <سؤال> په سر باندې تیر شو لاړ اوره ولاندې ټوله وبې اده په سمندر کې ده مرخه تقدر دې سمندر بیا چیرته ده و د امریکا سره ده یان دا خسيان نه دي د بل چا نه په روایت باندې د توبایمه نالما سره پېښېږي به مرته له ځا دا رات چې دا هچ خوب سودي کې ده دخه په کوم ده په ماککی کې مرڅ څنګه په مدینه کې ول خدای خلګوي ته لر مدینه جاردش مدینه قربان ش مدینه مدینه چې درغه لای وي مدینه کې تاکي وسېدلای وي مدینه ته نه قربان سردار دی مدینه ما کوم اپ کې نه ردلې کومه کار څونو ایبي تاسو دما کې کومه تنا ته ترانه شي وردل هم مدینه کې خلګوي ورزمات مدینه د بیرته د د دېشنی ګومبه دنه کې ټول مسجد نه کې چورتیوونه نه د ټول مسجد نه کیږي ټول مسجد نه ته یوه غونډه نه غونډه وي دا د ټول مسجد نه وتاوي نو دغه ما اوس د شوخه یو درې مثالونه درته ویل شي چې کداغه سړی به سبب ملاشي یا د مسجد امام شي یا د مدرسې استاد شي یا د مكتب استاد شي یا سوالو لو سوال شي یا سبب مشر شي نو بیا به با... د تعامل معیارونه هم په دغو معلوماتو بنا کوي کنه او انسانانه ته بایدې چې دوستي او دښمنۍ ا کوم وصول څه وضع کوي هغه باید دغو صحته ستهې ستهې معلوماتو به بیا بایدې کافر په پتلونه پیژني کې پتلونو وسته کافر کې پتلونو ورته و اوس په نګولالې و او اوس غری پرې د ګمنځ کړه په غړې و تړلا نوی به دوی څه یي جمله ده اډمولی صاحب اډیکاری صاحب یي به ده ځکه کافر خوم موږ باکې ده نه پیژن کافر خپله نظریات نه پیژن تاسو راته ووایه د اوس زمانی چې څومره کفرونه دي کاغه ایزایت ده د دې زمانه ایزایت کاغه یوه دیاتیا سایونزم ده د دې زمانه کاغه دیموکراتي ده کعا لبرالزم ده کعا هیومنزم ده کعا نشنالزم ده کعا انسانیت یا تویش هیومنزم ارتواءی ده یا ازادی ده دوستانه دی غرب و م ده یا نور اشکال و انواع ده کفر و ده گمرارهی جتونه دی زمانه کې مطرح نافذ ده نظامون د ده د و د حکومتون په شکل قوانین چې انسانانو په مسلط ده د کفر د دغو انواو او اشکالو په شکل کې د تاسې په کوم کتاب کې معلومات شته د کومه درجه په کتابونو کې د معلومات نیم لایسنس یې په کوم درجه کې دي اوله د درجه کې دومه درجه یعنی د نن زماني یا د کفر انواو او اشکال په جندل ده د تاسې کومه مدرسه په کومه درجه کې دي ماشتا اوبزدار دوی د مکتب په کوم صف کې دي د مکتب په کوم صف کې خب مثبت مصبت شکل بانیشت در تا پیش کری دی وراندی کری دی ام دغا نظریات دا به دی مکتب پا طول کتابونو اول صنف نشورو دی دی جیهات پا خلاف باندې نظر دی اول صنف دی مشوماند را اول نانیورتا سولا یا از غم تاسیو باری سولا از غم سخول و زم دا هر صنف که رواند Peace and Tolerance در روانه تردول سم په دې کې د حقوق بشر سلسله مرغلي نسب کې په دې کې د حقوق سلسله مرغلي په نړیوال قوانینو پکې راغلي یا نړیوالتوب داند کې راځي موږ تاسو په مشمول باندې تدریسی ګل استلکی دی دوی راتګم کتاب جوړ شي وي دا فنسانش غوالم کې قانوني شکل باندې توجې د دلیل ورته برابر شي او د دې ولس عظیم جهاد شتور دو ملیونو پکې قرباني ورکړ شوې دا ټول په یو جمله کې راخلاصه کړئ د روسانو د وخت غميزه بس خلاص دا غميزه نور تفصيلات قرباني شهادتونه رشادتونه جهادونه هجرتونه عقیده نظریات دا ټول لري کړل اته روسانو خپل تاریخي ويست بيخي وایزک وي دا د اختلافات تاریخ د دې باندې داملت کې دا شنه سپه د کې انتشار پیدا او دا اوسنۍ وضعیت بیا دیورځ دی ورځه پني صاحب شنه کړي بلې جرګې پکې ده د خلنا اساسي لوې جرګې ده موقته حکومت هم پکې بیا انتخابي حکومت هم پکې ده د دویم انتخابي حکومت هم پکې ده کابینې هم پکې ده پارلمان هم پکې ده مدني ملل متحد قوانين او فیصلې دا هم پکې دي ناتو هم پکې ده یوسائیدی هم پکیدہ مغربی ادبانم پکیدہ مغربی نظریاتم پکیدہ تدریس صلیشی واز نورش روخڑی دیو می فرهنگ بانده. دی فرهنگ پنامه باند کتابو نه تدریس کی راوی دی تولنیزو پهنه ا تولنیزو پهنه او یو مدنیت پهنه تن دا شیا نی نو نه دی مکتب په کتاب کې د نن زمانی د کفر اشکار لون او نه دی په مدرسې کتاب کې د کفر انوا او اشکال او مثالونه او معلومات شته نو تاسو چې ملاتاله بخون کافر لڅ پیژنل چې لطلانې ونه پیژنل لڅ پیژنل خور پات یو پتلونه کوي پې پتلونه وسته وکافیر کې پتلونه ورته ویسته شکل بدل ک ګره پرخه د پګړې په سر کړه بیا جمله سره د لاسونو ورکولو کفر خو په عقیده په معیارونو په دي شان زه که چې د موږ په فکر کې نه شته په سابو نه نو چې کوفر دل پیژنو نه بیا دښمنی دی کوفر په ځای لچا سره شي پتلانه سره کله پتلو بیا خپل سړی مګوستو کافر ده که هغه ختنه مسلمان هم وي تر دې ایمان قوي هم وي بي بیا د کوفر یا د کوفر دی ملګری په شکل ګیندلای کی خو هغه چې کافر ده که هغه ور تخبل شکل له هلیه بدل کړه نبي په آسانه راخنه کولای شي په دې صف کې اختراع کولای شي په آسانه لداخلې تټیل تازه یې غنسی او دا لوبه روان دي اوس هم روان دي مخکې روان دي دا ډېر جهاد تنظیمونه چې فاسده مفسد شو هم امدا لوبه ور سره تکرار شو او پر روان که هم امدا شي نو راځي چې دا د بوتي کې خپل با تفصیل باندې پیژن د دنیا څه شې ده په دنیا کې د انسانان څه د دنیا د پیژندلو نه به موږ خپل ځان خپل موقعیت خپل قوت خپل هجم له امه ته هیڅ دا معلوم شي اود انسانانو د پیژندلو نو به موږ ته درو وایو چې وس دښمنۍ لچا سره وکړو او دوستی لچا سره وکړو یا په بل عبارت دوستی څوک را سره کوي او دښمني څوک را سره کوي اصلي دوستان هم څوک دي اصلی دخمانانم څوک درا معلوم شیدل نو او معرفي د معرفي دا شروع بي زمكنوکو تاسو د نقشه ته ګوري د انخصا چې تاسو په مخ کې څه ورېدلې زور انده د زمكنه انخصه دا په حقیقت کې د څه ورېدل نه د لکد د ده دا په حقیقت کې دا شکل لیدا دا کورې شکل لیدا توپ شکل لیدا څه خدای غواړلې په تعليمی هدف باندې چې سلیته ورم معلوم شي کتاب شبندي خشطات تدریسیه سلپ کې خلاص هي غواړې ترڅو چې صفاي لوې شي او معلومات سمور معلوم شي ندایله تعليمی مقاصد په خاطر غواړولې دا اصلي د زمه کې شکل دغه سینې دا اصلی د زمه کې شکل ته د کورې ته داي دي دي دا. نا دا شكل جديد غيرا هنا بالكده او ده ده بيدات شيري ده بيد يعني اختلا بكونكي بدلوي افازاكي يوجد سكيا يوتوبيا يو معينو مدارونو دل مرن تاوي را تاوي دل مختصر خبرك هومة. شكالي ولي كوراويدا زيني خلق یا زيني دمك دي مدرسو غبا بواهي چهارا قد يقراني كريم دزمك دي پارا دي, دي ممهد تاكي یا دي اواري تاكي را غلادكان دزمكا عوارده فراشت او ته زه فراشنه ده د شې د فراشنه ده خو د مرده ده او قران کې خو فراشن خذل د فراشنه عوارده تر کده نو اوس د قران خبره و منو ک تا خبره منو نعوذ بالله دا یو سوې فهم یا غلط فهمې دا اسلې خبره ده ده څه د ازمکه ټوله او د ازمکه هر برخه یو او یو واځ په هر وخت کې اواريدل شي چې دا دې کوروي شي چې کوروي نشي اواريږي نه وز دې کورې په هر ځای ته ګته کېدله اوارده د زه داسې اواردل که دازي چا ورده د زه به داسې اواردل که دازي چا ورده د زه داسې اواردل لکه دازي چا ورده نوشه دازمه که اواره وی یا د اواره وی نو د دې لپاره یوازې نه شکل کم شي چې ارزې دي چې کوروي نه په یو بل شکل باندې نا به یوزي هغه کونج لوي به یوزي وته لې یوازې نه شکل چې زمکه شي یوازې نه چې ټول زمکه دی اواره وی فراشت دی هر ځای دی فراشوی کوم کوم شکل کې دل شي خبره دې درست وي وک چې درست زمکه دې کوروی چې اوریش چې کوروی نشي اوري غننده یذې د پاره ځل لازمي ده چې زمکه دې کوروی دغه وې بکه خبره شو به م خبره پېدا ده چې دازمکه ووس حرکت کې او په قران کریم کې بیا د دې نش د ځمکه او الله را ثابت ده انت می ده بكم شته د نه خوريږي پتا سي باندې ماید دې په دې کې حرکت د دې په کې ناراضي هغه موږ و چې نش مداوس کما خبره سیده صحیح خبر همدادا چدازمکه روانه ده خو دې دی لا گردش د دا داسې گردش ده دا چې داخلی خلک یا دا په دې ځمکه ولاړ خلک د نه محسوسي ساده مثال در وایم تاسو د ترغلیسی موټر کېوی که نه موټر څنګه استي د موټر څنګه چې ګرځي را ګرځي هر وخت اږي د تا موکټ په کې بدليږي را بدليږي د نن نشته کومه د تا د موټر منز د استقرار زیاته کنه ده ا د استقرار زیاته د تا لپاره خو د موټر په مجموع کې څه شایده متحرک د کشټي په مجموع کې څه شایده متحرکه د طیارې سپورې په کې دا څه متهرکه خوده تاله فاربي کې څه شي ده د ګرجی را ګرجی مختلف دول مانوري او حرکتونه اجرا کوي تا تاله فاربي کې قرار ده دا. داسې نه چې موټر د خوروند نه ته مخه دی خو ته لوتي په دې ځکه چې کوم موټر راټوښته اوتومات طو ډول شاته ورزيږي مخدم بلی خواته او لري مخدم تبديلي نسوم کیږي کنه په هر حالت چې د ار ډول د تاله قرار ده کنه لازم که هم هم دغښه ده او که دا وسی نشي د حرکت فکرانو شي په دې ځمه کې باندې ژوند ناممکنه کی الله چې د انسان دی پیدایخ نه کم کم حکمت لرله هغه به نو متحققه کی دا خبر اوس لیک د توازن کوم که دا اسمه په ګرځه شرانه شي انسانان ژوند دي نه پای مړ کی د ټول وسایل او ټول امکانات دا ختمي کزمهونه ګرځي مثال درته وینا تاسو وګورئ نیکوري ته وګورئ چا سره لاس موبایل گروپ ما تاس په خدمت نه پیار سکل چې وومن سکل مرده او د سایری ساهري ورنه په معینو مدارونو باندې تاویږي